Basi, karibu katika maubiri Ya ibada ya leo Leo Siku ya pasaka e, Aprili 4 mwaka fumbina shini moja e, Kicho chasomo la leo Nikia pa Kicho chasomo la leo ni pa Nje ya kristo Hakuna mwingine au Nje ya kristo Hakuna Mwingine aukowae Kama utangulizi zituu na tutenda katika hoja zote Au vile vipengele Tukona pengele kama vindele Eee Vinago thibitisha kwamba Wokovu wa mwanadamu Yoyote aliyewahi kuwepo Na atakai kuwepo na aliyepo sasa Katika uso wa ulimu e, Unaokolewa na kristo peke yake kwa maandiko Eee sasa so, leo inafanana na siku ya pasaka kwa sababu ukombozi wa wanadamu unatokana na Kristo kuuchukua nilisema watoto wakae vizuri e, inatokana na Kristo kuuchukua mwili eh akachukua mwili kama wanadamu hiyo ilitokea eh yake ni wakati wa Christmas e, na haikuishia pale alipoenda msalabani alipokufa na haikuishia kufa msalabani alipofufuka hizo e, hatua zote hizo ndipo ukombozi wa damu ukatimia kwa hiyo katika ya leo ni kumkumbu ya leo ni kufufuka kwa Kristo kuliko tanguliwa na kufa kwa Kristo e, na kifo chake maana nini kifo chake ni malipizi eh si kama somo halisi Lakini kama utauliza ni malipizi ya dhambi zetu e, wanadamu. Biblia e, inasema hakuna mtenda mema hakuna mtenda mema la hata moja. Na kila mtu anaweza kwamba hakuna wanadamu wasiye tendo dhambi. Na unapotenda dhambi, hemu jiulize tu ukimfanyia kosa jirani yako, huwa mnafikishana karibu? Mnafikishana mbali. Mwingine akiwa mkali mtaenda baka mahakamani. Kosa tu dogo Sasa, yale yani makosa tunawamu tenda mungu kila siku. Watu wanaishi katika washelati, katika uzinzi, katika matusi, katika ubinafsi, katika kiburi. Hayo mambo yoti ndiyo tabia manadamu. Haya wezi ya kaenda hivi hivyo ya, ya ni kesi. Kwa hivyo wakisha kuwa kesi, lazima sasa ili kesi, ee, ikahukumiwe. Kesi inaisha kwa hukumu. Sasa hukumu ya mungu ni moto wa jihana. Eyo na hukumu kuu. Kumu nyingine zipo katika mwili Labla unakuwa tu mtanaugua Na pigo gonjwa nafanya Lakini hivyo vwote ni vidogo kikubwa ni ukumu Ya moto wa jihana. Sasa mungu akaona kwamba uote Wa metenda dhambi hakuna Mwema la hata moja akaona atafute utaratibu Na taona utaratibu haukuja Wakati ya ipo zariwa kristo Taona utaratibu uliandaliwa na mungu Kabla mungu kwa misingi ya mweo Yani sana mtu unapokuwa unajenga jenga nyumba ujengi unakuwa tayari una mpango yaani unaanza mwanzo mpaka mwisho wewe usikasema kwamba sasa hivi ninachughulika na, na na msingi basi sina taarifa kuhusu ukuta hapana unajua unaukuta unataka fanaje unataka ujue una utakuwa na, ukuta, na ujua, kimo gani utajua bati utatumia na gani na nini Kwa hiyo ndivyo Mungu umba ulimwengu akaweka na msingi wa ukombozi. Tunaona kwamba ulikuwa ni kwa msingi wa ulimwengu na hata watu wote kabla ya Kristo kuja katika mwili walikumbaliwa na mwili ule na, na, na cha Kristo. Okay. hiyo ni kama utangulizi. Sasa tunaona kwamba e, watu wote tunakiri kwamba ni wa Na sijawe kosikia mwanadamu anayesema kwamba si mzambi. Wako wachache ni nimeokoka sindi dhambi ni Mungu. huu uo ni uongo lakini manadamu halisi huwa anakiri kwamba ni mzambi. ni manadamu wa kweli. Feki anaweza kuanambia mimi ni mtakatifu. Wako wengine wanakambia ni baba mtakatifu atendi dhambi. Hiyo ni uongo. E, kama mtu ni mzambi lazima apate malipo ya dhambi zake. Ni kifo. E, tasa, huwezi kwa watu ambao walishawahi kusikia mambo ya kimahakama huwezi kuenda kukombolewa Kuna watu wanaituwa wadhamini. E, huwezu kadhaminiwa na mtu mwenye makosa pi. Lazima aje wanakombia hana rekodi ya makosa ya kimakama. Awe na utambulisho ni mtu halisi. Ndo anaweza kakukomboa. Sasa binadamu hayupo. Wateni wakosa aji. Ikabili mungu atafute. tutaona sehemu fulani bila nasema. Kristo anasema bila nje yangu hakuna mingine au Leo Hii e, kuna watu wanatako kukolewa na, na Bikra maria. Na, na hituwa Biki lakini siwa Biki eh? Kuna wato nita kuwa kulewa na, na sijii na mtume frani ya rizaliwa Bina wati ni wakosaji wale Anae ni mungu katika nafsi ya mwana Mungu walibidi ajitengese katika nafsi mojawapo wapo hindi kafugulike uko duniani Irudishe majibu uko mbinguni amina Kwa hiyo lazimu hilo tulijue tulikumbuke na tuweke moyoni nje ya Kristo hakuna mwingine wa wokowe. Hemptu sasa nisije nikawa na utangulizo mrefu sana. Katika, <coughs> katika vipengele katika vile. Tunaona mistari mingi kwa kweli. Na ninaweza ninajiamini kwamba usizo tutoka hapa na muda wa kubrudika. Kwa hiyo ni vizuri tutoke tukawa tumeshiba. Hakuna kitu kibaya kama kushiba kimwili kusishibe kiro Kwa hiyo hata tutoka hapa nimeitumia nimeandaa mistari mingi zaidi ya kawaida. kwanza so tunasoma moja. Eh. Kwa hiyo jamii kwamba hata tukitoka hapa tukiwa tumechoka kiasi gani tuta tutabrudika tuta baadaye. Eh? Kwa hiyo tuwe tayari tusikilize mahubiri ya leo. Hoja ya kwanza inasema na ndio ninahusika na pasaka ya leo. Inasema tutaona hoja nini? Hoja ni staje zote. Hoja ya kwanza takuwe ni sala bila Kristo kufa na kufuka Hakuna wakovu duniani. Hiyo ni ni ho hoja ya kwanza. Ndani ya yani, kama Kristo leo kuna ibada kuna kuna imani zinakwambia Kristo akufufuka. Eh, wengine wanasema hata hakufa. Wengine wanasema wala sio sio muung katika mwili. Wengine wanasema ni mwana haramu. Hizo zote hizo. Nje ya Kristo. Kufa na kufufuka hakuna wakovu Hiyo hakuna ku wokovu dhidi ya hukumu ya milele. Hiyo ni ni miho hoja ya kwanza. Hoja ya pili itanguwe nasema zambi ili kwa mtu moja na Biblia nasema kapisa mba, watu watu wanajua kwamba zambi ilipita kwa adamu vile vile zambi lazima ndorewa kwa mtu huyo kwa mtu moja hivyo haiwezi kaingia kwa njia moja alafu ikatokana na kila mwanadamo pana, lazima kama hiyo ingia itoki Eh, ni kama vile chakula kina ingilia moja kina tokia same nyingine amina Eh, e. zambi ingia moja inatokea si mingine, razima, ndivu ilivu. Uwezu kawa na, watu wana, kiri kwamba, zami hajiatokea katika watu, sabasanaane, kumi, miyawa, pana, ilingia katika mlango moja, inaondolewa katika mlango moja katika kiso. Hiyo tunayatua isibitua kwa mandiko menge, na nitafaja tuku ya kata, ne, lakini ya likuwa ni mingi zaidi. Hoja ya tatu, itakue nasema, na hizi hoja kimsingi kila moja, itakio yue ni soma la hujitegemea, lakini sasa sisi, wanasema, mingine wanapokuwa natembea Eh, hizo hoja pekee yake zinatosha kwa sasa. Sema nyingine ni somo tena kubwa nimewazidi hata kunielewa. Lakini mimi nimeshazoea kujua mamba ya Mungu, mtazikusanya ndani ya kichwa na kuzitafakari na na kuzyelewa. Hoja ya tatu nasema Kristo maana kondoo aliyechinjwa kabla ya mshinga wa ulimwengu. Tutaona kwamba watu wengine wanadhani kwamba labda ah, kuna watu walipotea kabla ya Kristo kuja. Hapana, Biblia nasema zamani sana, kabla binadamu hajawepo, malipizi yaleshafanyika. Ndiyo huyo huyo anayi wakomboa Hata kutuasipitisha kwa mandiku eh, Hoja mwisho na yane Itakuenasema <coughs> Hatari Ya kukata Au kutharau au kuchezea wakovu eh, Yani huo wakovu mipatikana kwa garama kuba hii Mandara yake ni natuto yaona Sipu yaona takuwa hatu ya kaminisha soma Amina kwa ajili katika zile hoja tukianza na hoja ya kwanza bila Kristo kufa na kufuka hakuna wakovu dunia. Kuna watu wanakuambia kwamba wanamwamini Kristo, wana, wambia, wana mchanganya na vitu vingine. Sasa so, hivi tunajiandaa kuwa na dini moja ya dunia, Unasikia kuna watu wanakuambia wana imani inaitwa Christlam. klizlam ni Christian Islam. Yaani unachanganya Kristo na ibada na imani na imani nyingine. Hizo sio sahihi. Kuna wengine wanajiita mezianic Christians. Yani wakristo wanao amini uyahudi, uyudawili. E, wayahudi. Hiyo nayo haipo ama ni mkristo ama siyo mkristo. Lakini huwezo kwa na vitu mingini. Kuna wengine mingini wanachanganya, wafano kama kani sara katoliki, ninachanganya upagani na ukristo kwa pamoja Yani ni upagani mia kwa na mioto, na mienge, na vitu, na vietezo, na hivile vina vunukia vina itoajibu. Mh. Mm. Ubani kabisa kama wa wa kwa manzira wanaoweka nao. Eh? Hiyo hiyo kama kwa manzira. Alafu anakuambia uoko. Hapana hiyo na haipo. Uweze kukutanganya. Tunamtaka Kristo nukamilifu, pure. Eh? Bila Kristo kufa na kufuka hakuna kuabudu. Hembo tuanze katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Eh, definitely mtu ambaye anasoma Biblia atakuwa anajua kwamba Wakorintho wa kwanza mlango 15 ndio mlango unao ongelea ufufuko kwa kiwango kikubwa kuliko semu nyingine yote ili kwenye Biblia, e, Paulo walitumia mistari hamsina nane, hakeerezea habari za kufufuka kwetu. Semu nyingine zipo, zinaongelea yakini wakuntua wakwaza wa kumina tano, ndio hasa, inayongelea ni mistari mingi, tuliona tulipo kwa tukosoma kitabu hiki miaka ile. E, na mistari ule wakuminaende ya kumina tano, bilina nasema hivi, wakuminaende ya kumina tano nasema hivi. kontu ya kwanza 15, sura ya 14, paka na 15 nasema hivi. Anasema Anasema <coughs> tena toa 13 nasema lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, hapa anasema kiama Kristo nae hakufufuka. Eh, hii Pasaka. Eh, tena kama Kristo hakufufuka basi kuhubiri kwetu ni Na imani yetu ni bure Lepo hii watu anataa kwenda minguni Wana wambia kwa mba kristo hakufa Hakufuka lakina wana wambia Tulamuamini inabi Isa Hiyo haitoshi Haiki yaani haitoshi nasema, Pata uwamini na, kwa mba alikufa Na ufufuka na siyo kuwamini Uwe na hizo tarifa kwa soo ilitokea Uwamini usi amini ilitokea eh? Anasema Basi kuhubili kwetu ni bure mbure yani Na huku mbele Unasema anasema ili ni somo hwa linawagusa ndugu zetu hawa makanisa makanisa ya mendo kasta jina sahihi la e, makanisa ya ya ya kurukaruka yale e, ambapo Biblia inasema kwenye mwanango huu wa 15 anasema hivi anasema iwapo kumtumaini kwetu Kristo ni katika mambo haya haya ya mwili peke yake basi imani yetu ni bure na sisi ni watu wenye hasara kuliko wanadamu wote na ndivyo hivyo leo hii watu wanataka kuwa kwa kristo just tu kupata baraka kupata fedha kupata nyumba kufanya nini nicho kristo anawafanya pekea nicho wanacho kila siku anasema sasa ukitawa kujua kwamba umepata hasara angalia watu mboa hawana kristo wametajirika kuliko wewe kwa hiyo hasara kuliko haote lakini kristo ametupa wokovu na andiyo sababu kubikwe tusi eh anaendelea msara wakumita ta nasema Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuli. Wa Wanasema, anaongelea kama vile na, Anaongelea Ana kana kwamba haikutokea akiongelea aki hizo hoja za wanadamu wengine. Eh. Kwa hiyo unaona kwamba anasema kama Kristo hakufufuka kama mababu ma imani mengi ya dunia hii. Sasa Kuna imani ambazo mazo hazima, haziamini Kristo kwa zani Kwayo, Kufufuka na kutofuka wala haina Wusiano wa na mba muta kia wakani sani asilare Naanza karusio katoka nji e. e, Tuende katika e, Isaya Mnango wa robaini na tuangalia hoja nesema Bila Kristo kufa na kufufuka hakuna wakovu dunia Emta sehemu nyingine njine Haita, angalia kufa na kufuka moja kwa moja Lakini ina, ina mungu Anataka kukumusha wanadamu Wenye fikra tofauta Kwamba Hakuna namna nyingine ya kukoka Bila kutumia mungu wa biblia Bile vile hakuna kuumbwa nje ya mungu wa biblia Wato wate kwa, kwa mba ameunga na mungu Lakini wasuchotaka Ni kwamba wanaokolewa na mungu e, Icho njitu ajabu sana Yani unamini jinsi ulivu ingia Wato unamini wate wali fanya Zambi ningia kwanjia adamu Lakini hawataka kwa, kwa mba ameunga na kristo Ito kitu kibasa sana Eh, nasema ishara ya 43, mstari wa 11, bina hivi. Sura 43, ngoja nianze kuongeza spidi kidogo. Ah, nasema mstari mimi, nasema mimi, naam, mimi ni bwana. Zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Jina jingine la Kristo likuwa lawaitwa bwana. Eh, nasema hapa Mungu alikuwa anasema unajua Mungu nafsi tatu lakini nafsi moja vilevile. Eh? Lakini, unaona kwamba nafsi ya mungu na wakowa ni kristo. Mungu nasema, mimi ni bwana, hakuna mungu nje yangu, hakuna mungina na ya wakowa. Kuliko nje ya mungu katika ili nafsi yake ya wakowa ni kristo, hakuna wakowa sehemu semu njimini. Eh, Mnangu wa 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, Mimi ni bwana wala hapana mwingine zaidi yangu mimi hapana Mungu nitakufunga mshipi japokuwa hukunijua ili wapate kujua toka mauyo ya jua na toka magharibi ya, ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi mimi ni bwana wala hapana mwingine naona kwamba bado Mungu ataki e, pembeni yake kwepo na vidudu vingine na leo hii ukienda katika mengine maisha yako ma dunia sioli maumbaduni Ma ya, na matayifa yana yana yana abudu ya kila kitu, eh ndau yako nyasha tana na baadae video nakuta kuna mimi mtu amechonga ana, ana ame ame kisa na mchake, ana, chakula ana mafuta anafanya nini ndoke na na nini na nini, unaweza kama vya kula vina watoto kwa kwama hutolewa kwa, kwa shetani. Eh, huwa tunaabudu ma-sheitani. Je, imewazuia kuwa na makapuni makubwa ya Toyota, kwa makapuni makubwa ya Mitsubishi, ya Honda, ya Matsushita si majitu gari Pana Hapana, haiwazuii kuwa na, lakini wa habari ya uzima wa milele wamepotoka, wamepotea. Eh, na hiyo ni kipimo kwamba hatuendi kwa mungu kupata baraka za mwili. Kama ningekuwa baraka za mwili, ndugu zangu wa, wa Japani, wa, wa China, wa Korea wasinge kuwa na maendeleo. Hata siku moja. Eh, Mungu tafte ni kwa za falama mbinguni mengine yote nitawapa kama ziada. Ziada ni ziada yetu. E, anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa pili. Tuko tunangalia kwamba nje ya Kristo, nje ya Mungu Baba, nje ya Mungu wa Biblia, watu wanao tafuta wana wanatafuta uzima wa wana tafuta maisha baada ya kufa, eh? Eh, tafuta nje ya Mungu wa Biblia. Nani wengi Ni wengi kweli kweli. Ujoo amepotea. Eh? Ujoo amepotea. Tweni katika kitabu cha eh, yo, Yohana wakwanza, zile nyaraka zile. Tumeshotoka kwenye agano la kale. Tweni kwenye agano jipwe kwenye kipengere Eh, hiyo Yohana wa zile nyaraka za Yohana. Mlango <coughs> wapili Eh, mlango wapili, pili Yohana wa kwanza 2 wa kwanza 2 2 anasema hivi. Naye, anasema hivyo? Na ye, anasema bali za kristo Ndiye kipatanisho Kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu Hali kwa watu Wanaunusikia watu wa kanisa He? Eh? Bali kwa dhambi za ulimengu Wote Walani kwa kristo Watu mungerea wasewa wale nwa kristo Wanasukulika na kristo wao. Hapala, yunia sema na hao wasiokuwemo Na ina inawahusu Na inuahusu, nasema siyo kwa azambizu yetu tu tuliyoko hapa, tuliyoko, walio wangi tumesha kombolewa. Ngini baato tuko katika atua ya kupata uwezo kombolewa, natuwa kombolewa maramoja. Lakini, nasema siyo kwa ajiri ya azambizu yetu tu, ni kwa ajiri ya ulimengu oto. Wakubali, wasikubali, wataki, wasitaki. Yeah. E. mlango wa kwanza, mlangu wa ne, kitabu icho icho, kusari kumina ne, yohana wa kwanza, ne kumina ne. Bili na kwanza ne kumina ne, anasema hivi. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa baba amemtuma mwana kuwa mkombozi wa ulimwengu hajasema mkombozi wa Kristo. Ulimwengu. Na ulimwengu unajua ni nini? Ulimwengu ni ni viumbe vyote viliko katika uumbaji wa Mungu. Dunia ni sehemu ndogo sana ya ulimwengu. Eh Kristo ni mkombozi wa ulimwengu. Eh kwa hiyo huwezi kusema kwamba ah, kila eneo lina mkombozi wake. Ndani ya dunia si watu wa Australia, wana mkombozi wao, si watu wa, wa Hindu, wana Krishna mkombozi wao, si jui wana nani Ajuna anaitwa si jui, hapana? Watu wote mkombozi wao ni mmoja ni Kristo. Eh? Ni Kristo. Anasema katika tulitoka katika Yohana wakwanza kwanza, twende kwenye injili sasa, injili ya Yohana. Huu mlango tuliosoma tulipoanza kitabu hiki. Chaa ja, Yohana Mba chuto eni na yanacho Kana wakwanza no, Njiri ya Yohana Mnangu wakwanza Mstari ya shina tisa Bina nasema Njiri ya Yohana Moja Shina tisa Siku ya pili Yake Alimwana Yesu Anakuja kwake Yaka sema Tazama Wanakondoa mungu Aichukwai dhambi Ya ulimwengu Amerika narama na, na ya mstizo Exclamation mark Tazama manakondoa mungu Ayondoe zambi ya ulimwengu. Kristo biblia nasema Alikuja kuziseta kaza shotani e, Kazi yake ni kuja kushinda Zambi Kwa wale wa aminio e, Tutawana kwama ni kwa wale wa Kwa hiyo angesema Ayondoe zambi Za watu flari Hapana ni ulimengu e, e, Ni ulimengu Anasema katika matena mitumi. uko sita soma lakini tulisha isoma. Matuno mitume ene kumina mwoja na kumina mwina asema hivi. Anasema, hakuna jina jingine chini yajua walio pewa wanadamu kuokolewa kwa lo. kwa Kweo, watu nilaisi kukaa na kuona labda, okay kristo ni wa watu frani ni wa kristo. Heide eh, nyumba ni wa kristo. Wakati wile tutapeka njiri, Unafika na kwamba subiri kudogoing, guanyani pweitiwa usika, mtumishi, tulikutana mali yeye, bage na ni sikitisha kwa mimi, unafu sechakufanya kwamba ngoja subiri subiri usio ndoke, ni wa Kristo njio ni mamwe ni naira, aya, ana, Kristo na Christo, nasema, hakuna jina jingine walopewa wanadamu. pokuwa pwa kwa lo, jina la, e Kristo, he, eh. ni kama e so na seema mamwe niwa, katika. Yohana mlangu kuminaende msari wa sita Tuisha usomu Anasema e, Mimi ndi minjia kuenda uzima Mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi Tu Hakuna mbada Kwa tunapokuwa tunasherekea Kumbo ya pasaka Lazima haya mambo ya, ya kai katika mewele e, Na tutaona kwamba uokovu kovu siwa kuchesea chesea Nduza gu e, Tutaona Ni uokovu wakuupa Heshima ya hali ya juu Leo hii watu wakimaliza degree zao unaweza ukakuta mimi ni ninawajua wengine eh, anachukua kile cheti anakipamba anakiweka ndani ya frame eh, anakifunika anakitunza san, kwenye sanduku alafu copy yake anakuja na anaweka meza ni kuonyesha vitu vizuri alivyo navyo mjawe kuona hiyo kitu sasa Kristo wetu lazima tumtunze kuruko hizo zinazo ta degree nani amenielewa amina yes Kristo wetu Neno lake, mailekezo yake, eh, matumaini yake, kile kitu ambacho metupa, lazima tukitunze zaidi kuliko watu wanavotunza hizo zinanzi wa degree zao. Mpendele mbeda tumalize mda. <coughs> Tune katika kitabu chao. <coughs> uh, katika Timothue wa kwanza ne kumisi, tasoma pare. Nasema, kristo mokozi wa watu wote, hasa wa aminio. Timothue wa kwanza ne kumisi, wajiri ya mda. Nenu. Eh. Mtuende katika, hiyo hiyo hiyo si, kuhisoma, e, yaandike tu, kumathewa kwanza hini kumi Mtu some Efeso mbili Kuminamoja, kitapicha Efeso nacho kwa naema wa mungu tulisha kisoma Kwa yyo tunakua fulani Efeso mbili kuminamoja, bina nisema hini Yani hini natuakishia kwamba, bina kristo, hakuna mungu Timu, eh, Efeso mbili kuminamoja, bina nisema hini <coughs> Aje kwa ajili ya hayo kumbukeni kwamba zamani nini mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoito wasiyotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa yani tohara ya mwirini iliyofanyika kwa mikono bado sijafikika Kwamba kwa zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Eh, emniiulize leo guna watu wana Kristo. Sasa tuji, tujiulize watu wa siona Kristo Ndonero wa mungu nasema, watu wasio na wasema Watu wa siona Kristo tisikewa anatabia gani Mungu na waerezea nasema vi Mungu wa hamna Kristo Mmefarakana na jamii ya Israel Israel ni kwa mana ya watu ambao eh, Walio mcha mungu walio okolewa Wageni wa siona magano ya ahadi hile Yani kwamba sisi na mungu nje ya Kristo Kabla tuyo na Kristo Tukua wageni Na mungu hana haki mgeni hana haki mgeni hana haki Mungu Bibi ya nukunia asema badai, sasa tukafanyo wa wana Watoto wa nyumbani Kisa fanyo wa mana Malaki sasa unahati Unaulithi Mgeni urithi Kwa mfano kukane makaule halipo kufa mingi Mgeni asa kutoka hapo kasema kwa mba, Mimi ni mtanzania mwenzenu nataka kudai urithi wa mingi Huziki <laughs> Musari wa kumina mbina Lakini sasa katika Anandia asema mlikuwa hamna tumaini Hamna mungu duniani Leo kwamba kabla Kristo hajaingia katika mahesabu yao, katika fikra zao, katika fikra za wanadamu au katika wokovu wake kumpokea. Eh? Anasema mna mnakuwa hamna tumaini na hamna Mungu duniani. Lakini leo watu wanataka kwenda Mungu eh bila kuana Kristo. Anasema mtu haji kwa baba ina kwa mimi. Mimi mpaka leo anajiuni anasema watu wasiokuana na Kristo, huo wanapita pitaje katika ma maisha yao kila siku? Sijui, ni ngumu sana kule. Eh? tutaendelea na, na tusome katika kitabu cha eee ee tusome wa, wa efeso no, tumetoka wa efeso tuende ufunuo eee hato mnistani mingi ufunuo ufunuo ufunuo tano tisa na sema hivi ufunuo tano tisa na sema hivi sikiliza maneno ya munga na sema hivi nao wa ima wimo mpya iyo ni baada wa kombolewa wakisema wakisema wastahili wewe ukitoa hicho kitabu cha na kuzifungua muhuri yake kwa kuwa ulichinjwa huyo ni Kristo ukamnunulia Mungu kwa adamu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa unaona kwamba Kristo alipochinjwa alipop alipokufa kwa kulipiza zambi za, za manadama ambazo kwa hizo kulipo kwa sasa hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa ana haki ya kukomboa E alifanya kwa jira ya kila kabila kila taifa kila aluga kila manadam e thasa nani kusimama ili somo lina lina nifani ili somo weli lingi zo moja ni kubika ni tatu kujio kwa namtu misumaa kofla e same mkuu ba maarake kamu mukoleo kwamba kito kwamba mshikuru mungu kwamba au mengine katika irukumbuko katika hili taifa la mungu Lakini pia mungu na kutaka. Anaintaka na mimi tuwe na jukumu la kuto kuwaacha watu olio potea watafika minguni kwa njia frani na kuacha hivivy Panapo tokea na fasi, panapo Tuwaingize kwenye lango la kristolo maana ya huu ujumbi yeah. Hei, unajuka fikira huyu uh, ni muhindi bana machi ndo, ndo, ndo, ndo mirazao Pana, kama unaweza kumpa njini muhindi mpe Na wapo wa hindi walio koreo. Kama unawelewa kumpa njiri marabu unupe Kama unawelewa kumpa njiri yote yule Hata wa Tanzania mbao, hawana Kristo Wape Kwa sababu utajua kwamba Huko waliko wanadhani wamewakolewa kumbe ajawakolewa Tutaenda kwenye koji ya pili nao sema hivi Na hii sasa ni mistari Kwa sababu Mdawa uta Mdawa mistari mingi Hata nikitua miwiri mta niyamini ya mta ni Na mistari kumi Ukini amini, ni usoni tuu, soo ni ikajua umesha ni amini, mstani mginatoshi Ni hona bado unabisha, intasoma mingini e, yunasema, Hoja api, nasema, dhambi iliingia kwa mtu mmoja, haiwezekani kutoka kwa watu wengi Jinsi nilivo ingia dhambi nilivo yengi, nilivo ya takafo Watu, watu yunamini, kwa mba, dhambi ili kwa Adam, lango moja Of course, ni mlango moja umanadamu wa hile familia ya Adam na, na Eva Lakini mbibiria nasema, haimwesabu Eva Na hiyo ndo ina tukumbusha wanaume kwa tuna jukumu Na kuchukua wajibu, wa nyumba zetu Kosa anafanya heva lakini wanasema na ambili anzia kwa adabu e, na kina mama mulijue hilo Kwa mba unawenzu kareta madhara kwenye mba hako Kukafikiri ume, ujue ulia ni mmeo Hei, unawenzu kareta deni, hakafungwa hei Amina Hei wapo, na nini ujia hiyo hoja nae pia ni nisema ntayubili. utafapo kuna nitafuta wako na kulewa angalia mtu ambaye hata kukuletea madeni bila sababu <tif> <tif> eh anaweza kutoka hapa akasema nimekopa kiasi cha 15000 sikubali eh labda uwe nazo za kutupa naye uzikuwa na hela za kutupa kama zile za kutupa zipo wapi ambao anahitaji eh eh honya inasema dhambi ingeja kwa mtu mmoja itatoka kwa mtu mmoja haiwezi kutoka kwa watu wengi mimi nasema msai kabisa ni warumi warumi 5 Eh, hii hoja, kwa hatu ambao wanapenda kushika miisitari kwenye vitu ambao ni muhimu Actually ni nivyo Lazima tukumbuke eneo hilo Warumi 5, 17, mpaka 19, bini waseema hivi Tafuta warumi, mwangu wa 5, msari wa 17, na asema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja eh kwa hivyo ndio sababu wanadamu watu wanakufa eh kile kifo ni maripo ya dhambi kwa, kwa, uki, kwa sababu Mungu alikuwa amesema ukifanya kosa kila tunda hili hakika utakufa utajivunia utavuna kifo sasa nasema kwa mtu mmoja dhambi na kifo vinaingia basi kwa mtu moja vile vile eh msamaha okovu, na uzima wa kinyume cha kufa unapatikana hii e, e, e, e fikra ni fikra ngumu sana kuifikiria eh kama dhambi yote ingeingia kwa moja mmoja itangazi sasa kutokea kwa mabadiliko tofauti na nini hiyo dhambi itakuwa imepasuka itakuwa imechempuka Lazima yungoze yu, Yani kama lijoka linaingia Lazima uliondolea hivyo Kiluhusu kila lipite kila dirisha Zaini hunawaka Ukutokuwa na mijoka mingine tabaki nani Lazima ndolewa kwenye mlangu eh? Anasema msari ule Wakumina saba Kwa mana ikiwa kwa kukosa mtu moja Mauti ilitawala kwa sababu ya ule moja Zaidi sana wao Wapokeao Wingi wa neema Na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima. Nasikia sasa kifo kiringia na dhambi, uzima na neema vinakuja kwa yule mmoja Yesu Kristo. Yesu Kristo. Usimwone mtu ambaye hana Yesu kadhani ukari au anaamini vitu. Hapa kuna Maria ametajwa? Hapana. Maria mwenyewe anasema na mimi ninamtumainia mwokozi moko, wangu. Eh, ukisoma katika ile lisara, aule wimbo wa Mariamu e, ruka mlango wa kwanza eh anaimba ana, ana anatafuta mwokozi na yana anamsubiri e, e. mtu mwingine anasema sasa atam atam atam komboaje wakati ndo amemzaa alizaa mimi kwanza kwaani hivi mtu mtu hawezi akamzaa mtoto afu ile mtoto baadaye akawa daktari akamtibu sana sana tu sana tu Kwa hini kwa vio memza, atakuwa tayari, asha daktari. Waneza kwa hata juu, hata u daktari, maanzia mashariki, wana magariki. Hii, e, ndu hivu. Hii. E. Hata ya kina Petru. Wanimuona Kristo kama mwokozi wao. Lakini yu wanakwambia, tunababa mkuu, mtakatifu, ambaye huyo, eh, amechukua na fasi ya petro, nae ni mguu, eh, e, wanafanya mungu. petro mniona mtaka mungu wa mwokozi. Kasi mabada wangu na mungu wangu. huyo e, e, ni, ni, e, Ni, ni, Tomaso Mbahi nai ni mtume e? Kwa hiyo tunahona kwa mba Mstani wa kuminanana nasema Basi tena kama Sikiriza neno hino Tena kwa Mstani wa kuminanane warumi tano Tena Kama kwa kosa moja Watu wote walihukumiwa hukumiwa adhabu Naona adhabu inaingia hili Hii hakuna nai kata Arawana. Tena watu anotumia kata Adamu alicho tufanya huyo, Mtu mbaya sana huu Eh hey, wanakubali wote kwamba adam naitawe anaitwa wanadamu. Eh hey, wanaokufa. Kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote baadaye. Hapa ni baadha au ni wote? Walihesabiwa haki yenye uzima. Unaona kwamba bado ukobozi uko katika mkono moja waro wa, shirini, wa sema, kwa sababu kama kwa yake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya dhambi kadhalika kwa kutii watu wengi wameingizwa katika hali ya hali Biblia inaenda kwa logic eh logic ile e. E, Kwa yu msalu tosha tu kujibu hoja zote hizi Kwa ajiri ya munda Oke okay, tuendele kidogo Timotheo wa kwanza mbili Tano anasema Timotheo wa kwanza mbili tano anasema Timotheo wa kwanza Mbili Tano anasema hivi Kwa sababu mungu ni mmoja Eyo watu watu wanakubaliana Kwa mungu ni mmoja E Na wanapenda, ukiaza kusema hatu na mungu moja, ha, wanapu, ya wanapenda, yata kama urukuwa, wanathawa kukwatalia ili injiro, ukishama mbia mungu moja, wanapu, na sisi tunakuwa hatuangani, kwa hini mungu ni moja, na kini sikini za, aishi hapa, wanasema hivi, na mpatanishi, kati ya mungu, na wanadamu ni moja, hapo sasa, no, tunazwa kutofauti ya, hapa mungu ni moja, he, mpatanishi sio moja, alasema mpatanishi ni moja, mwanadamu kristo, yesu, Sasa Krista tuliona kwamba, haliutuwa uwanada. Leo hii, kuna ma, ma, ma, ma, ma, ma, shetani yanachukua sura za viumbe. Kwa fano shetani amesha chukua sura ya nyoka. Inetua joka. Eh, kwa sayo inafana nanae, nyoka kazi yake mnaigiwa ni mbaya. Anayata kachukua sura ya paka. Wanabea wale siyo paka wale ni. Lakini. wanadamu kuambia kwamba Mungu alichukua sura ya mwanadamu wanaona haiwezekani Mungu hana huo uwezo bwana anayeweza ni shetani kuchukua sura ya nyoka hana kama kama shetani anaweza kuchukua kila sura na mbaga wengine wanakuambia mbuzi wale muzi wanato, BBC wale mbuzi siumbu, wanaoto ni sikia na bibici wanazo au wale sio mbuzi wale sio mbuzi wale wale ni ma, nani majini majini ni nini ni roho ni, ni ni roza wa mashaitani wa shetani Sasa kama shetana ana uwezo kuchukua sura ya joka kuu Mungu anashindwaaje kuchukua sura ya mwanadamu? Kwa sababu Mungu hana uwezo aliyeviumba ni nani? Eh. Hivi unaweza kujenga nyumba, ukawapangisha watu wote afu kashindwa kuchagua moja ya kuishi katika hizo? Is impossible boy. Unajua kaj... maneno ya Mungu wakati mwingine hayahitaji nikasema hatusome na kuelewa. Biblia inasema soma nafa. Yaani yani, yaani hayahitaji Yanahitaji logic mdogo sana yeah. anaendelea Kwa hiyo anasema mpatanishi wa wanadamu hakuna si zaidi Anahombia twede kwa mama yetu wakatuombe kwani hini mta napokuwa anakuombea sindo yuko anakupatanisha Nicho Biblia nicho sema Pana Biblia sema anae tupatanisha ni mmoja Kuna hatu wanaomba paka mitume, paka mana, paka siji kanisa onasikia, siji kanisa takatifrani, ndo anariome. Hapana, mpatanishi wetu na mungu ni mmoja. Of course, katika mwiri, mpili nasema tumina maraika, wanao mungu hamewapa jukumu maraika kutulinda, lakini iyo kazi hote ni matokeo ya mpatanishi, mwani Christoph. Hee katika kitabu cha 1 Wakorintho wa kwanza tulipokuwa pale turudi tulipo pale kidogo Wakorintho wa kwanza 15 22 Biblia inasema hivi Wakorintho wa kwanza 15 22 Biblia inasema anasema kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa hemji ulizi watu wanaamini kwamba kifo kiliingia kwa moja ya Adam na Biblia inaelekea Lakini kuambia kwamba katika Kristo wanahuifua wana hakana. Hilo ni sikio la kufarishio, sikia nini? Dawa. Dawa. Eh, na sim <laughs> nyingine pia nasema katika kitabu cha Mithali mwanzo wa 6, mwanzo wa 8, Mithali wa misho, nasema <coughs> anayenichukia mimi mpenda mauti. Hata wanaomkataa Kristo wanakuwa na peni. Yaani wako wa, wanapenda kusikia baliza kufakuwa kupitia kwa adam Au Adamu, si Adamu si Adam, adam whoever. Lakini hawataka kusikia ufuvu. kupona kwa kupitia kwa Kristo. Maana gani huyo mtu anapenda mauti huyo? Amina. Yesu ni muema si muema Yesu ni muema Anaeleweka? Kwa muhimu, naeleweka? Eh? Anaendelea. Wana sema katika kama wana wote wana wanafikiri kwamba anafufua katika Adamu, kwa nini wasipone au wasiokolewe katika Kristo Yesu? Yesa anasema katika nasenda kwa sote tusheisome. Anasema katika Yohana mlango wa 10. Msalimu anasema Yohana 10:10 anasema hivi. Anasema muizi haji ili ila aue, achinje na kuharibu. Lakini mimi nimekuja ili huzuri wao na uzima na kisha wawe nao tele. Unajua kimsingi Kristo hakuja kuleta hizo baraka kama kama ingekuwa baraka angejinyima baraka angalau hata nyumba ya kulala. E, alikuwa na uwezo mkubwa sana alikuwa Kristo alikuwa na uwezo wa kutafuta gorofa lisilo yani likasimamishwa ndani usiku mmoja asubuhi ukamkuta yuko kwenye gorofa linalozidi la Kakobe kule nani kule Mbezi Beach alikuwa na uwezo lakini anasema mimi lengo langu nimekuja kufanya hivi nikusudiwa na uzima na kisha na hoteli nimekuja kupabana na kifo chao hakuna kitu kibaya ndugu zangu ni labda Mungu ametupana hema mpaka sasa kuona kuomboleza wakati wa mauti wa kifo cha mwanadamu. Ni majonzi makubwa sana. Hata sasa bado tuko katika kipindi cha kuomboleza. Kwa kifo cha Rais wa Tanzania. Hayati Mgonfu. Watu walilia, wengine walikufa. Kristo anasema nimekuja kutekelea haya mambo haya. E. Eh. Sasa wa Kristo na makanisa yao ya mwendo kazi, wamemfanya Kristo wa miujiza, ameujiza miujiza. Waku ruka ruka ruka Waku wapasijivya kula Baresa haitaji uyo kristo basi Kamani Lakini kristo nasema mimi ni nakito Mbachi wengine wote wawana ni, ni uzima nakisha weno hotele eh, Kwa hiyo Lazima tumpe kristo nafasi Je hivyo vingine vete Anasema hivyo nafyo nukawapa kwa ziyada eh. Anasema katika Petro wa kwanza mtende pale Petro wa kwanza Petro wa kwanza tuwa isoma badahe, Lakini tuta isoma hivi tena Kwa hivi tuwanza tuisome sasa Petro wa kwanza mbili Unu mstari ni usome ni mkubwa e, Biblia yote ni kubwa by the way Lakini unu mstari mkubwa sana katika soma la leo Anasema petro wa kwanza mbili shina tana Mbili shina, mbili Anasema petro wa kwanza mbili, shina, mbili. anasema hivi Yeye hakutenda dhambi wala hakuonekana kinywani wa, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukandwa hakurudisha matukano, alipoteshwa hakuogofya bali kwa kwake yeye ahukumuwe kwa haki. Wa shina 24 sema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tue hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake mliponywa. Anatuambia Petro huyo wa, wa, wa, alikana Yesu muda mrefu sana. Huyu walikula pamoja, walishuka pamoja mlimani, walipanda wote mlimani wakafika. Walikuwa wote katika kile jambo. Anasema alibeba zile dhambi katika mwili wake. Je, hicho kitu ni tofauti na, na maana ya Pasaka? Eh, Pasaka ni kuomba uzu? Eh. Mtu huwezuka kukombolewa na mtu ambaye hana haki. Hana haki. Eh? Anaendelea. Kwa Petro anatuambia, eh, anatuambia kwamba eh Kristo alibeba dhambi zetu katika mwili wake. Eh, katika mwili wake. E, anasema kwenye ule mlango wa msini na tatu wa Isaya, wasomaji wa Biblia, E, Ndi kristo anaelezwa sana kwenye gano na kale Na nasema Stend Mlango wa 4 Mlango wa msinatatu na kumina moja Na alichukua maovu yetu Na kwa kupigo kwake Sisi tulifanya nini? Tulipona, ndicho alikuwa na kisema petro e? Kwa hiyo kisaa msinatatu Na tama Tuene katika hoja inefuata Hoja inayofuata ni ya tatu e? inayosema Kristo manakono aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Unajua watu ingino wanadhani kwamba labda ukombozi wa Mungu ulikuwa na vipande vifane ni baadhi waliokutwa na Kristo miaka 2000 baadaye. Mapara hata akina Ibrahim. akina mtu wa kwanza kabisa kuanza kulitia jina la Yesu vipena sema alikuwa ni seti uzao wa Ibrahim. wa wa, wa Adamu. Baada wale wawili kuwawa. Na hata ile damu ya Habil iliyokuwa inamlilia Mungu eh? ilikuwa ni damu ya taswira ya damu ya Yesu Kristo. sababu kitabu cha cha Waebraania kinasema kwamba damu ya habiri inamlilia Mungu eh? Kwa hiyo Kristo hakuanza kukomboa alipokuja mwilini. Pale alikuja mwilini thibitisha tu kwa wanadamu. Kuna watu ambao sisi tunaoshi baada ya Kristo kuja tunafaida frani, Lakini kuna watu wa zamani akina Ibrahimu ndao walikuwa na faida fulani. Unajua? Lakini Ibrahimu alikuwa na faida sisi hatuna ambayo unaweza kudhani faida kwa sababu Kristo alikufa. Hapana. Ibrahima alikuwa anakutana na Mungu wanaongea naye kwenye njuzi usiku kabisa Mungu anamwambia mimi ni mi Jehovah niko hapa nimekuletea ujumbe wanaongea naye hiyo ni faida leo watu wanataka kuichukua hapana Biblia inasema zamani Mungu aliongea na sisi kwenye kitabu cha Waibrania mlango wa kwanza kwa njia nyingi kwanjia ndoto kwa njia nini lakini katika nyakati zetu ameongea na sisi kwa njia ya Kristo na neno lake kwa njia ya mana. kwa hiyo kila mtu ana faida yake Mungu anatupa mizani sawaia Eh, kwa hiyo Kristo aliwakomboa hata wale ambao Walikuwepo kabla ya kuchinjwa Hadharani pane Yerusalem eh, Mtu tutipitisha kwa mandiko Tuhene katika kitabu cha wafunuo Mlango ule wa kumi Na tatu Unuwa kumi na tatu Kibina sema ya Kusari wa kumi na tatu Marifa ya uwezo kwa ya soma semu nyingine, haya patikani semu nyingine Uwezo kapata sifa kwa maneno ya mungu haya, sifa mingi Haya sema ni mungu, si sifa za maneno, nige kwa natukua sifa, nige shazi tafuta kini Na hazi patikani kwa maneno haya, uwezo kapata sifa kwa maneno haya Mungu maniana zichukua tu, kwa soo ni mungu menjengu, furakini vinginevo maneno kama haya hana sifa Amina, kutapata sifa apikatika kwa kumusha watu wadibuwao Mwangu wa kumi na tatu mateno eh, ufunuo Msalwa nane Anasema hivi Na watu wote Wakao juu ya nchi Watamsujudu Kila Ambaye jinalake Halikuwa nikwa katika kitabu cha uzima cha na kondo Alie chinjwa, Tangu Eh, Aliyo chinjwa tangu kuwe kwa misingi ya dunia Kristo alichinjwa Miaka ambi Fumili ya opita Pana Ukinuza ilifanyi kaji mimi sijui unajua, pasi wa imani hayo uzikani kumpeteza mungu Lakini mungu amesema kwamba Kuchinjwa kwa Kristo eh, Kufa kwa Kristo Hii pasaka tunayo sherekea Kwa mba tunipata ukombozi Angalau tunasheka tukamu ini Hei eh. na katika roho pia ilikuepo kabla ya dunia kuumbwa. Kwa hiyo kama alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu na lengo la kuchinjwa kwake ni kusudi watu wa basi walio kufa kabla ya yeye walio kufa wote, walio kuja baadaye duniani walikombolewa naye kwa sababu tayari alishamaliza kazi. Amina. Ni kazi rai sana kwa jinsi mani inaeleweka. Kwa jinsi ya, ya kisayansi sijui kama kuna hesabu unaweza kupiga ikakupa majibu. kini Mungu anataka basi kwa maana peleze kumwezekana kumbeleza Mungu. Anasema katika Tito mlango wa kwanza eh Tito mlango wa kwanza ninajukumu la kuenda haraka kwa sababu muda unaenda. Tito mlango wa kwanza soma kama hii ni sio somo dogo ni somo kubwa. Tito mlango wa kwanza mstari wa 22 anasema katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo Aliuahidi tangu milele Biblia ya King James inasema Biblia ya King James inasema tangu ya neno tangu milele anasema before the world began kabla dunia haijaanza Mungu ule uzima wa milele wa wokovu anasema katika Kristo Yesu alishauahidi kabla ya dunia kuwepo Hayo maneno anatofautiana na kabla misingi ya ulu mengu Imaneno yale yale He Anasema katika petro wakwanza Tuisha sema petro tuamrejerea tena Petro wakwanza tukua Tumesema petro wakwanza mbili pari tulikuwa Sasa tuende kwenye petro wakwanza moja Mstari wa kumina nane anasema hivi Anasema hivi Mstari wa kumina nane anasema hivi Nanyi mnafamu kwamba Mlikombolewa sii kwa vitu viharibikavyo Kwa fedha Au zahabu. Lewa hii watu wanatawa kwa na feather na zahabu. Anakumambia tosa, adaka yako, ala, sigwa, unahinda motoni. Amjia kusikia ya maubiri. Hei, yeah. anakutishia na kumambia bila feathers zako unahinda motoni. Biblia nasema, vitu vinavyo feather na zahabu wavita kukomboa. Hei, anasema hivi. Kwa feather na zahabu, mpate kutoka katika mwenendo, wenu usio faa, mluo upokea kwa babazenu, kwa sao hali adami tunepokea kutoka kwa babazenu kina adama wa. bali kwa damu ya samani <coughs> kama ya manakondo asiye na hila asiye na yani Kristo mstari wa 20 anasema naye amejulikana kweli tangu zamani kabla haijawekwa misingi ya dunia unaona za Kristo zilikuepo kabla ya misingi ya dunia na nakwambia sasa ina maana Kristo ndo anaookoa he ina maana wale waliokufa miaka 20 kabla hajaja so walikuwa wamepotea biblia inasema hajawahi kupotea Na ni ni, ni upinzani kwanza Pili ni upofu Tatu nikuto kueleo Oke okay. okay. Mina elewa mtu anaza si elewa Lakini ukisikia hivi basi ni vizuri kuelewa Bili nasema katika kitabu chwefeso Mlango wa kwanza Kustari wa neshi e, Tende pale e, Feso Mwoja nene na tana na suma Feso mlango wa kwanza Kustari wa nene Anasema kama vile alivyochagua katika yeye katika Kristo manake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu eh kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu leo hii mtu unaweza ukalipia matibabu yako kabla ya kuugua inawezekana haywezekani kwa mfano watu wanaokata bima si wanalipa Si wanaadha kutibiwa kabla hawajaugua. Si kama mwanadamu kufanya kitu kama hicho. Je, Mungu mwenye hekima yote anaishindwaaje? Ashindwe? Leo hivi watu wataya, anataka akienda kuugua kute tayari malipo yameshafanyika. Tena yalifanyika makajisi. Zamani miaka kumi Sasa kama una uwezo wa kabla hujaugua, je, si zuri sana Mungu anaweza kukukomboa kabla hujakosea kabla hujazali. Yaani mradi wote tayari kupokea na kubali amina Amen. hoja ya mwisho ina 4 nasema sahi e, ni kali kidogo inasema ni hatari ya kukataa au kuudhara au kuchezea Ukovu eh sasa ukovu hukumu uliopatikana kwa adhabu kubwa eh eh kuchezea chezea na kukataa e, kwa kweli Mungu sio na naamini amkini wewe uliokuwa na na naomba somo kama na, na, hili sikutia hofu hapana sikutia hofu nikutia moyo Eh. Ujue, unajua mtu akikuambia kwamba kuwa makini, hivi mta akikuambia kwamba kuwa makini, funga mlango vizuri usiku kunaweza kuwa kuna majambazi. U, u, atakuwa amekwambia maneno mazuri, amekwambia maneno mabaya. Ana kwambia mchana, watu tunaamini mchana hakuna wizi. Anakwambia bana siki hizi kuna wizi unatokea mchana. Sasa mchana funga mlango wako hata ukienda kulala ndani usipaache wazi. Ana kuonya anakuonya. Ndio Biblia inasema kwamba inatuonya eh dhidi ya madhara. Sasa mtu ya hapende Mtu ya le kuonye unamchukia Nisi kwa mbende E Bibi ya nasema katika kitabu cha brania Mlango hoche tu angalia, Ni hatari au madhara Ya kuzarau Kuchezea au kukata Of course ya hasa ku, ndo hatari hatari E Anasema katika kitabu cha brania Mbili tatu anasema U ni ms ni mstari maharufu. Anasema, sisi jie, tutapataje kupona tusipo ujari wakofu mkuna mna hini. Eh, paolo haerewe, hamiimbisi haerewe, sisi eh Anasema, anaindaya katika Ebrania, iyo iyo, leo tuangalia, hii kipengeli kinapatikana sana kwenye Ebrania. Unajua kwa nini kinapatikana kwa Ebrania? Kwa Ebrania ni wayahudi. Mstari mingi inawaangalia, na watu wano ufanana hao, Niwa walikuwa mekataa wakovu wa kristo kwa hiyo mistari mingi na wakumusha hatari walikuwa naenga Amina Amin. He eh, Ni mistari haizika andikuwa kwa warumi Haizika kwa korinto Kwa sawa walikuwa ni watu wa mataifa wa kristo Haizema tazama ufukovu na ondolewa kuweno na kwa mataifa. Kwa hiyo lazima mistari mingi nao angalia hao na wengine wa Waiprania wengine wa ni gani ni Wa kristo wanaoka kanisani sani wambawa kupokea wakofu Wao ni kwa jinsi ya roho Kwa hiyo mistari mingi, iko humo ya kuambia hatari ya kukatao Kwa hiyo msoma, kwa hibirania mlangu wande na mistari wa kwanza anasema hivi Anasema basi, ikua, ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake Biblia anasema mbinguni ndiwa raha peke Ku, cool. na tuogope Managaba, tu, katika kuingia la, kwenye raha yake tu, Tushangilie ndio, lakini kikuba tufanya nini? Tuogope Manake ni hatari eh? Tuogope Moja wedu asije Hakaonekana Hameikosa Hasema sasa Huko umekuji Ni hatari Lazi mkugopa kabisa kuhona mtu Hameokosa uogope eh? Musari wa nne Yana sema hivi Musari wa tatu Tuende musari wa tatu Yana sema Maana Sisi Tulio amini Tuna katika Raha ile Kama vile Haliwo sema Kama nilivyo hapa kwa hasira yangu Hawata ingia rahani mwangu Unaona sasa mungu Anasema nimewapa raha Nimewapa wakofu Wana uchezeo wana ukatawu Anasema tuogope uko nyuma Wali mtu asingie Anasema sasa inafika semifu mungu Hanaapa ana, kwa hasira Anasema nimewapa hawata ingia tenu Yanu wami wa, wa mtu ingia ingia Hana kata unasema nafunga mlangu Hei nitabia mungu pia Nimeandiku Na Iyo habari inaendelea Imeelezwa kwa sita isoma pale Imeelezwa katika Zabuli ya tisini na nene Mstari wanane mpaka wa kumina moja Sita isoma Mnela kaisome mzuri e, ana, Mungu anapua hapa Na Zabuli ya tisini na nene Daudi alikuwa na irudia Alikuwa na nisema katika Ilianza kabisa kwenye kitapu chaye sabu e, nipo, nipo nipo anzia Daudi akairudia Kwa na wahubiri watu wake Anotukubiri sisi Paulo akairudia Yeshu waka iludia. M kwa hiyo, hiyo wabali naruliwa katika zaburi ya tisina nane, kustari wa wanane moja. Na, na, na shem nyingi nyingine. Mtu wende katika e, brania hiyo hiyo, sita, nempaka nane. Brania sita, nempaka nane. Wapenda umechoka. So hiyo hiyo hiyo hiyo ni So hiyo Na ufahamu. E? E, e, brania sita. nne anasema hivi mstari wa sita wa Ibrania anasema kwa maana hao walio kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni hao watu wanataifa za wokovu hao na kufanywa washirika wa roho mtakatifu na kulionja neno la neno zuri la Mungu Na nguvu za zamani zijazo E, Haa watu wanameesha pata tarifa zote e, Misalwa nane Wasita nasema wakaanguka baada ya hayo haiwezekani kufanywa kufanyo upe tena Hata wakatubu kwa kuwa Msurubisha mwana wa mungu Mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedheesha Kwa dhahiri Hawa watu ni watu mbawa wako kwenye hiki kipengeto wame, Ama wameuchezea Ama wame Na namba ni vizuri Na labla ni hata watu mbawa wajekusikia mobili Miafufanwe vizuri kwenye hili eneo uookoevu unapatikana mara moja unapatikana kwa kulisikia neno la Kristo linalohusu uokoevu na kuamini moyoni na kutamka kwa kinywa kuomba uokoevu kwa Kristo Unawezo kaongozwa na mtu lakini unaweza kufanya mwenyewe ila lazima ufanye na ni vizuri ukashuhudiwa na watu kifanya lakini sio lazima lakini na ukisha upata hu haupotei. Elabla kama haufu, ni kama unaweza kupanda mbegu ikaota halafu kasema kwamba haikuota. Inaweza isikuwe lakini kwa habari ya kuota yoyote. Ukovu wako unazo usikue katika ukovu lakini kwa habari ya kuhesabwa mbegu iliota eh ambayo ni uzima wa milele. Ulipandwa, ulipandwa. Hautarudi nyuma. Ni kama mtoto alizaliwa anaweza asikue, hata akavariki lakini kwa habari ya kuzaliwa alizaliwa. Eh, kwa hiyo, anajokisema hapa, anasema hawezi wakatubu Hana maana ya watu walioamini wa wakonga pana Ni wale watu waliwa wakovu, waka vizuri wakaonja habari za mungu, unuzaromu katika Wakati mingi na za mungu usikaja kwao Lakini haukubai, haukuwahi ku, ku, Kuupokea na kuamini, wali uchezea, chezea, ukadondoka mbele yao Kini alia upokea, upokea, hauharibiki leo eneo kama hili watu wengena kwa mia uh, unaona sasa, unaweza kwa pateza wakufuwa krista nasema apana, yeye aniaminie mimi, hata potea nire na ame, ame pita kutoka katika hukumu hame kia katika uzima hamiletu sasa huwezi kuwezu kapingana na maneno ya yesu hata siku mwenye yes nasema hame pita, yeye mwenye kwa kinyo chaka ya wana tano shinande, asema hameisha pita kutoka kwenye uzima hamiletu, hata kama badu yuhai katika mwini, lakini hameisha sabiwa katika uzima hamiletu hapa hatuoni, hili siokundi Na watu walio mwamini Yesu Kristo warafu, wakapoteza upoteza wakofa para. Liko wazi kabisa. Hebrania tulikuwa kwenye ebrania sita, na, na shukuru sasa. Neniamaliza kwa muda ni na mistari miwili ilio baki. Amina. Amen. Nipongeze basata kwa mkofu. Yes. Nikuwa na mistari kima sita. Neniamaliza, ya mda, bado watuja amaliza saa, bado yuko kwenye dakika msinanano. Kwenye na mistari miwili wanaiza ni kajinafas. Hata nikitoka wapa nika shiriki cha kula cha nikuwa na fra kwamba nimefanya kazi. Okay. Eh, ebrania mlangu wa kumi, mstari ule wa ishi na sita. Kana sema hivi. Naona mstari karibu yotu liwa soma kwenye mbrania. Mm. Eh kwa soo hao watu wako kwenye atari ya kupotea. Na umu, kitabu wange kisoma leo. Leo wanasoma siji na hito Tola. Tola, kisiju taulati. taulati. Wange soma hiki kitabu kingwa hukua. Eh, mlangu wa kumi, ebrania, mstari wa ishi na sita. Kana sema hivi. Nani ya shina sita e, Kumi shina sita nasema hivi Maana Kama tukifanya Zambi kusudi Baada ya kupokea Ujuzi wa ile kweli Haibaki Tena zabihu kwa ajiri ya Zambi bali kuna Kutazamia hukumu Kwenye kutisha Na ukali wa moto ulio tayari wao wa wapingao Nani ya mseli wa shina Nane, anasema? Oh, misalwa shina anane, oke okay, na mtu usome shina anasema Mtu alie idharawu ya musa kufa pasipo huruma Kwa neno na mashahidi wa wili au wa tatu Misalwa shina tisa Maona aje, haiku zaidi mtu yule aliyemkanyaga mkanyaga mana wa mungu Na kuyesabu damu ya gano aliyotakaswa kwayo Kuwa kitu cha ovyo Na kumfanya jeuri roho Wa neema Nona no, Huyo mtu wana Ini neno unafana na webrania mbili tata Na kupona topataje kukuna ujali Wokovu wana mna hii Unajua u mstari pia Na ule tulo soma webrania sita Kwa mtu walio Ule mstari bado unamuhusu Naomba tuede wana Haunuhusu kwa ku Kwamba aki uchezea wokovu ataupoteza upoteza pana Haupotee kwa seoma Kristo nasema Ini maminifu mire Ila Unamuhusu Kwa ku kwa kutenda zambi makusudi. Eh, unajua asizi ni wa lakini kuna dhambi za makusudi. Eh. Kuna dhambi za makusudi. Mfano mtu ameoa ameolewa akifanya washerati, tunaweza kusema kwamba ni ni dhambi ya makusudi au si makusudi? Kusudi sio makusudi. Hai, mtu ambaye ni kijana, ni binti hajaoa, akaenda akaanza kufanya washerati. Ni zambi ya makusudi sio makusudi. aya sasa mtu akukasirishe na kweli akukasirisha kabisa kwa, kwa yani ukasukia mtu yuko anakusemea maneno mabaya ukashikwa hasira hiyo unachokasema kwamba ni dhambi ya makusudi hapana ni imekupata tu hizo dhambi Mungu azilinganisha anasema ni ya makusudi sasa tunapo tunapokuwa tumepata huo wokovu na lengo la ni kuoshwa lakini tukaamua kuchafuka makusudi anyway Yani kwa makusudi tuka wa moku chafuka. hapo na hapo nita kukulikia. Sita kunyima wakovu niyo kupa, lakini, nita kunyima baraka, nita kunyitia magonjo, nita kunyitia mapigo, nita kunyitia vitu, hanzima nita kupigo kwa fima kibina dama. Eee, watu wapendi kusikia maneno. Lakini, mimi wenyeo sioka manena sana. Lakini, hapo. Ya hapo. Kwa hiyo, huu mstari, unamuso mtu, watu, wajani niseme ni kwa ni nisasema nitafunga kwa haya. Watu wengi taarifa za okovu. Fizuri tu. Wanatarifa za okovu. Ama wame sikia zinaupiliwa kwenye mativi uko. Ataka maningi za okovu. Lakini za kweli zipo. Ama wamepata pata sehe. Yani hata roha mungu wame washudia. nitaziandika sheria mion. Lakini kitu wasio kitaka ni okovu. Kitu wasio kitaka ni, ni kumtumikia mungu. Unawezu kumpa injiri mtaka ipenda kwa Mtumishini tumia na maanigo lakini Haweza kanyosha mgu waka kaina kanisani kwe, Hataki kuenda kumisikiriza kristo akisema zaidi Hataki kumasikia na mambira Bari za wakovu za, za, za washerati na umu zinzi na, Mungu nasema sasa huko Na ucheze ule wakovu wangu Utaonda sasa Ehi hey, mburi mtakatifu Autu tungetaka mungu wafanyeji Haseme kwasi bada Hakuna tatizo Bada Mungu nasema kuna tatiana Eh, kwa hiyo tunono kwamba Kuni hatari katika kuchezea hukovu Ama kwa watu mbao jeku upokea Lakini wa shikia zake wa utaki kwenye hatari Au ambao meupokea Lakini wanauchezea chezea tu wanaupokea Wanaushika nigo siso eh, Ni hatari vivi Ivi kwenye nuize Watu wanapenda simzao hawazipendi Simu yako ukiichukua unayoka popote Unaweza kwa yaka pale mlangoni watoto kakanyaka wakati wanatoka nisani Ah, Mbono utuweka kwenye mfuko wa nani kabisa Eh, yani kiidiwa ni mbaya. Kwa hiyo kama simu yako unajua kuitunza na kuipa heshima, kwa nini wakofu si zaidi sana? Eh. Mambo ya mwisho wa leo na nini inatakiwa tu ni nisiusome anyway, lakini ngoja tuusome kwa sababu tuna mambo mengi sana ya kujifunza jamani. Hatuzikaacha acha tu vitu. Warangu 22 wa Mathayo Anasema kwanzea mstari wa kwanza na nasema Shina mbini moja Mpaka nena, sasoma saba na natisa Anasema ima, matayo shina mbini moja anasema. Yesu akajibu kwa wamiya, tenda kwa mithara Haka sema, farmia wabinguni umefanana na farmia moja Alifanya, alifanya muanaya arusi Haka watuma watuma wake wawaite walio halikuwa kuja arusini Nao wakakataa kuja akatuma tena watuma wengine akasema wambieni, wale walioalikwa tazemini nimeandaa karamu yangu ngombe zangu na vinono vimekushwa kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari njooli harusi. 5 lakini hawakujali wakaenda zao mmoja shambani kwake mmoja kwenye biashara zake na waliosalia wakawakamata watumwa wake wakawa tendo jeuri na kuwaua. Eh hii taarifa ya wokovu mwewakaribisha watu katika wokovu. E, na unaambia Njoni msilete kichochote, asitaje michango Njoni. Wako. ni bure. Sema kila kitu kimeshaandaliwa e? na chochote mje wakaukakataa. Eh? Hii hii e, hii hoja sinafanana na kuukataa hukovu hii. Eh, hoja hiyo hiyo. Sasa angalia alichowafanya msari wa 9. Yaani alokaruka msari wa 9, 7 na 9 anasema na hivi. Kwanza msari wasaba 7 anasema hivi. Basi yule mfalme akaghadhibika, anakasirika sasa. Ah majamaa Nime wakaribisha na ni mfalme wao Sio kama lijirari tu, ni mfalme Nime wakaribisha, nime waje bule tu Kila kitu misha wandalia, waje wakae Washiriki kwenye arusi wafurai Na arusi ni nisema kufurai Sasa wamekata Wana vishingizio wanaondoka na, na hata niyo watuma wana wapiga Leo hiyo hatu wasio na mungu wana wapiga hatu wanji eh? Mstari wa tisa sasa Hatari wakukata wakovu hii Sikiliza majibu yake, mstari wa tisa nasema vi Mstari wa saba nasema, Basi yule mfalme haka gazibika, haka majeshi yake, haka wangamiza wawaji wale, akauteketeza mji wao kisha akawambia watumwa wake harusi arusi itayari, lakini wali waliko Basi yenendeni hata njia panda za barbara na wote mwaona wa iteni arusini. Bado Mungu anahasilisho na watu walio kataa wakovu, lakini hai, hai mzuyu kutafuta wengine. Ana walipa wale walio anaenda mbira na watafuta na wengine, amin. amin. Eh, wape injili watu wakikataa. Kwaache, mungu wana nao Nenda kwa wataftewe ngini ya panda Baba mingunda kushukuru kwa hiyo na faziza Kwa kwa somo hili la pasaka Nungu uturomba neno hili Lika fanya kazi ya, ya makusudi yako Katika wali usikia, wali opo na wali okombali Haba basi katika Vipindi vinafendelea tupe amani mani Tupe eh, fry Katika mwili katika chakula Katika uimbaji, pamoja eh, Neno wako nasema eh, Tazama hivyo vema na vizuri. Kwa watu ndugu kwa pamoja. E, kwa pamoja kwa, kwa e, mungu wa binguni basi unambo kwa pamoja na katika tika yote. E, baraka zako zika ambatane. Katika tina la mungu baba mwana na rama mtakatifu. Namini yote nakupokea. Amen.